De, de hogy ez volna, az nevetség. Ugye a ez... garnitúra váltás hiányosságaiban pedig ugyanúgy terheli felelősség a baloldalt és a jobb oldalt. Tehát a jobb oldal ugyanúgy tele van volt uh, MSZNP tagokkal Lesz, hogy ez, ez nem, legalább van, nem Igen, nem lehet így a bolygón fogadni. Szerintem azért felesleges erről így gondolkodni, mert, mert uh, uh, teljes elicserét uh, végrehajtani nyilván nem lehetett volna illetve itt. Hát, itt hát, van az Antany József elhíresült mondata, ugye, tetszetek volna forradalmat hát, csinálni, ebben az esetben nyilván, hogyha hát, hát a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 Központi állami szerveknél, igen. Az a mi, hogy meg akkor... olma, Ez most csak egy. javaslat, az a baj, hogy egy az volt, igen. Körülbelül öt emberről beszélünk, akkor most nem, nem lehet ne adja a polsban. Hát, hát hát hát hát már a politikai, bí... Bí... Már a politikai De... bizottság is valami 15 emberből állt, De... a központi bizottság De... az 300 emberből állt igen, körülbelül. A központi vezetőségről még nem is beszélünk, Igen, meg igen a... és akkor a me... Tanács meg az elnöki tanács nem így, tehát ez nem most. De én arról beszélek, hogy már a köztársaságunkot is egy egykori PB tag, és a Moszkvai nagykövet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 az úgynevezett demokratikus ellenzékből, a beszélőből, meg a köréből, ezt kb. úgy lehet összefoglalni, Amik hogy egyik, Fidesz, is, aki Fidesz és SZDIA. demokratikus felhatalmazással nem rendelkezik. Semmiféle arra, felhatalmazással nem képviseljék az, az, az, az, az ország ellenzékét. Persze, ugye? semmiféle. És volt a másik, ennek volt az alternatívája, ez pedig a Lakitelki csapat. És, a, és, és hát abból. Ez gyakorlatilag nem voltak És akkor épp. voltak még történelmi, voltak még történelmi, történelmi pártok, voltak még történelmi pártok, hát egyik se vitte sokra, sem a Barankovics utód keresztények ezt a demokrata néppárt sem az MDV, sem a a, az, MSZDT, az, az MSZ, a a, a párt, igen, a, a Szociáldemokrata párt, ami rögtön három és nem pedig a kis párt, hát az végül is torgyának a martaléka lett. De hány kis párt volt már az elmúlt években, de Isten. Szóval igazából ez a két csoport nevezte ki magát a rendszert hivatalos ellenzékének, és ez a két csoport megalakította az ellenzéki kerekasztalt, ahova magon kívül különösebben senki más nem engedtek leülni, és azt mondták, hogy ők a hivatalos ellenzék, társadalom.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 Az lenne a kérdésünk, hogy a harmadik köztársaság első szabadon választott parlamentje, tehát az 1990-es parlamentjébe bejutott ö, f, ö, pártok közül hú, de ne nehéz lesz ebből a mondagól kikeveredni. Szóval a pártok Nestoraira, legidősebb képviselőre, képviselőire lennénk kíváncsiak. A fidesz ebben az esetben most felejtsük el, a KDM-re nem emlékszünk, az SZDS-ben pedig, ha jól emlékszem, egy Gyuri bácsi volt a legidősebb. Igen. Tehát a, a Kisgazdapárt az emberi. MDM... Gazda. Igen, bármely gazda. Igen.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 Így a Megjadtadunk és ő a független kisgazda pártnak volt, hogy ha jól tudom Pontosan független kisgazda. Nem, nem, ő MDF-es, MDF-es volt az, nem MDF-es, volt. még egyet tudnál mondani, a elnökök közül? a kisgazda pártnak volt, abár nem nem nem De szerintem jó semmi vagy.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 Ah, említem, hogy ott a parlament, parlament, parlament de katonai agyarulában uh, szokott felszólalni. Hát szomo jelződés. szomorúak vagyunk, bár ez egy, ez egy helyes megfejtésnek indult, de aztán megálltunk egynél. Mi pedig meg, szigorú meg. gyerekek meg. vagyunk. Köszönjük. De kérik már már megválni. haló. halló. halló. Ezzel viszont a következő meg könnyű a dolga. Reméljük, halló. Szervusztok, én a Stan és a budrogi Pártya Rémlik.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 az ő nevéért a két jegy. Az ő nevéért jár a két jegy. Szóval ő az, aki a a, a köztársaság bukása után egy külön frakciót alapított és kilépett a kommunista párraba. Kirándulni vitt a munkásokat egyébként. Ezért is ö, ö, bírálták őt a, a dogmatikus szektoriánus hát, kommunisták. Hát az, a az, a lényeg, hogy az a lényeg, hogy föld alatti mozgalomban küzdött a horti rendszerben, később a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 Nem, Szerintem nem, nem. ő nem lehet 90-ben képviselő, mert előtte meghatja. <gül> nem nem őróla van szó. De minden esetre nagyon szépen köszönjük a tippet. Még a Fidesznél, hogy aki a, a Fidesznél a korálnök. Kérik el már, mert már, mert is megállapjátok. Vörös vincét pedig bemondta. Igen, Vörös vincét pedig elmondta. Igen, a Fidesz korálnökét azt nem tudom, tudjátok hogy kicsoda. No, kicsoda.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 ugyanakkor innen visszanézve akárhány évvel később kritizálni azt a folyamatot, az sokkal egyszerűbb, erre egyébként mind a millióan képesek vagyunk, és nagy örömmel meg is tesszük. Azért a... A írják várjál egy kicsit, azt írják nekünk, a... Kiről is kérdeztetek? Donát. Igen, igen. Azt írják, hogy Donátot 1947. Október 23-án kivégezték. Hiha.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 hogy én azt gondolom, hogy a, a taxis blokkát is, is valami ilyesmi volt. Semmi nem volt a Nem, a, Nem a rendszerváltáshoz önmagában volt közel, da. hanem azt gondolom, hogy. hogy a SP, meg a Fidesz számos csoportjának a végtelen, guztustalan inkorrektségéhez és törvénytelenségéhez, és a, a, az ország törvényeinek a messze menőkig való e, tekintetbevé, e, tekintetbevételének a teljes negligálásához, a beleszarás, a demokratikus az én azt gondolom, hogy Nem a, én, én azt gondolom, hogy nem. Szerintem a rendszerváltás a... Nem... egyik leggyalás pillanata volt a taxisblokád. Szerintem taxis meg blokád. nem. Én azt gondolom, hogy a taxisblokád egyfelől, tehát most, most te is úgy fájt elmondtad a jobboldali narratívát a taxisblokáddal kapcsolatban. Nem, ez nem a jobboldali narratíva. Ez a ez, ez a független narratív, ami ez véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül nem, véletlenül. nem a független volt. Ami véletlenül egybeesítve a jobboldali egyfelől? Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy a, a taxisblokád két nagyon fontos kérdést vetett fel. Az egyik az az, hogy, hogy az volt az első ö, ö,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 Szerintem a mozgás, mozgás szabadságában korlátozni valakit ezért nem egyenértékű azzal, amikor elveszük az életét. Ugye, ez egy Akkor kis ak értés megengedhető. Nem, nem. Ha csak Én mondjuk mondok, egy fülest kapsz az utcán, nem az azt gondolom, nem köthök, hogy egy, egy ilyen, az ilyen uh, spontánis, azt gondolom egyébként, hogy uh, uh, uh, uh, alulról szerveződő és uh, talán népi kezdeményezés esetén ott és akkor vizsgálni és...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 azt az SZDSZ és a Fidesz egy koalícióban fogja megalakítani. De ne csináljunk már úgy, a... mintha mint a, a rendszerváltozás összes titkos konspiratív munkáját vagy, vagy feladatát az SZDSZ hajtotta végre. Imént, imént, a taxis, a történelmileg, a TASZIS történelmileg vizsgáljuk, történelmi az EDS most azért, hogy a. karanténból kihozza az mszt Nem nem konspiráció, ez egyszerűen csak a akkor ott az nekik mit eredményezett, milyen helyzetet vállalt. Márja.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 a, a mértékadó lapok dóhelynévé lett, az akkori népszabadság tudósítói ö, mindig elkülönítve ö, ö, ülhettek csak le a, a srácülájkoztatókon a székekre. Tehát akkor még a népszabadság is tökéletesen büdösnek számított a rendszerváltozás követő egy-két évében. Aha, na hát pontosan ez történt. Tehát ha emlékszünk rá, az, a, az MSZP egy gettóban volt. Csak az, SDS az, az, az, az, az az igazából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 hanem, hanem egy, egy népfrontba olvasztotta. De most, hol, ha a 94-es koalícióköt megtartani so... mind a kettőt? Miért nem tudod egyszer antikommalista és antifasiszta lenni? Én hát. azt gondolom, hogy az SZDZ félelmé részben érthetőek. Tehát a... a, a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 óriási hibának tartottam, és tartottam. Hibának, hibának bűnnek. Akkor mentek le 20 ról 8-ra? Akkor még egy 70-valahány képviselőt sikerült produkálniuk. Tehát akkor még 17-18 akkor szerepeltek, de 94-ről 98-ra estek le, 18-as az az az És meg az az SZDSZ, amire az ember azt gondolom, hogy csak nem tudom, gázállart van és gumikesztyűvel képes szavazni, hogyha már valamilyen pártot váltani, vá vá és muszáj valóban x-et tennie. Semmi képpen De... sem muszáj.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 írt le István, ezt a gyakorlatilag náci ideológiai is, alapvetést. És is ismét beemelve a magyar közbeszédbe az eugenikát és a, a primárfasiszta genetikát, de. Hát ez a de... Konkrét, konkrét náci ideológiai alapvető? Erre, erre, erre mondta ugye azt az akkori, uh, talán, talán pont az Ormán, nem az Ormán Viktor, de valamelyik fideses uh, uh, prominens, hogy uh, uh, uh, a náci alapvetés. Igen, ezt tot, ki. Mondta. Ezt tudod, hogy ki mondta rá? Ezt. Uh,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 a halálos beteg Antal Józsefet a halálos ágyán zsarolta meg, vagy hát inkább fogalmazunk úgy, hogy fenyegette meg azzal, hogyha, mert hogy Antal ki akarta zárni csurkát? Lezsák, meg ki akarta záratni, ugye Debrecenit, Furmanimrét Imrét és, és uh, nem emlékszem, hogy ki volt, de volt még valaki, aki a Bíró Zoltán akik bíró Zoltánt, az akkori MDF számját készültek, igen. Igen, és Bíró Zoltánt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 Ja, milyen neveket? Az SDS felső vezetés, amely kik az állampártól soha nem tanulott. szépen, mondom, én magyar bálint mondom, fetőjáról. A... De most a ők... demokratikus ellenzék tagjairól beszélünk. De mi? ők ellenzékiek voltak a 90 előtt, hogy, hogy nem távolodtak el, hát ők 94-ben léptek csak koalícióra az MSP-re. 94-ben léptek koalícióra, de 91-ben szó volt arról, hogy a mérleg utcába hoznak egy pár katót.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 szemben a mi ismereteinkkel, amik arról szólnak, hogy Magyar Bárint, Pető Kis Kisjános, Demszki Gábor, Haraszti Miklós és a többiek, akik azt gondolom, hogy a rendszerváltás előtt években a legtöbbet tették a demokratikus Magyarországért valójában az akkori és a jelenben is regnáló humorista hatalom ügynökei voltak. Én nem mondtam azt, hogy az ügynökei voltak. Csak sose távolodtak el az MSZMP-től. Annyira nem tudom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 Hát egy jó politikusnak, ugye a beszélőt egyébként, legendás beszélő, a negyedik számot már az illegális beszélt de mit, gondol, mit, mit gondoltok, hol nyomták? Nem tudjuk, de nyilván a nem nyomdában a szikranyomdában nyomdában, a nem, a nem, nem, nem, a nem, nyomdában nyomták, már a csöndeszorszállászárs hallgatólagos beleegyezésével. <coughs> Nyilván akkor véletlenül vették el a Demski házi nyomdáját 85-ben és verték el azért, mert házi nyomdáját. Az mondtam, a Demski házi nyomdájában az ellenpontot nyomták, meg a ilyen kisebb meg a Igen. E, jó, én azt gondolom, hogy hogy e,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 politikusok, helyi politikusok, meg mindenféle sdsz aktivisták. A forgalmat terelték, irányították, megállították. Ott szervezkedtek a taxis blokkádban. Benne. Emlékszem, ne, nem. de nem, de nem, nem mondta nekem helyek valaki, volta. ott voltam. Helyiek voltak, valóban, de, de nem de. szervezkedtek taxis Helyi politikusaik annyi és annyi aktivistáik. Volt, nem, annyi volt egyik. SDSZ-en belül is megoszlottak a vélemények. Soltot Ilia, szegény, Őrsi Pista, Köszegferi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 Igen, ment az igen, egész. De, de Men be a szerintem ilyen, ilyen választási éredmény már soha többé nem lesz Magyarországon, mint a mi hát. És ünnepeljünk, és, és, és, és dobáljuk el. De igen, mert igen mert, hogy nem vörös lesz, hanem narancssárga, de, igen, és, és de és és nagyon később. Késő, pont, pont, pont, és és két és, és lehet, fél lehet, hogy abszolút többségük lesz, az is lehet, hogy kétharmados többségük lesz, szerintem, nem tudom, de készül, készül. Minden esetre ez a szakértelem, ezt tudod, mit jelentett? A szakértelem, hogy mi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 Tehát ha megfigyelitek, hogy hogyan válik le a szlogen magáról a szolgáltatásról, illetve a termékről, mennyire válik abstraktá, ugyanezt történt a politikai nyelvben is. Tehát eleinte nyugodt erő, polgári Magyarország, ma pedig már igen. <sítható> Hát igen, megszülettek ezek az absztrakt <gül> brendek, az biztos. Yeah. Ennél nem lehet lejjebb tehát innen már csak visszafelé vezet az út. Az igen, nem lehet még egyszer nemmelni. Egyébként a hogy helyében ez viszont... elő 2010-ben, nem. Nem nem nem nem nem nem, nem? nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, lehet még nem, nem, és nem, Minden nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem,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 a Cáratyuska is és Kádár János is egy egyszerre imádott és félt végtelen hatalommal bíró paternális autokrata figura. Ezzel szemben Árpi bácsi egy, egy egykori ötmenatos halára ítélt, akit egyébként Kádár juttatott börtönbe, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ez az összehasonlítás nem árt. A, magyar, a, néplélekben, a, az, a, a magyar néplélekben elfoglalt de bácsi, kipó, de nem, nem, ő egy, ő egy kedves, kedves, ő egy nagybácsi volt, tehát ő sose volt, a, ő nem éreztette el, a hatalmát, a az elnöki nevezé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 Uh, Most hogy <gül> ezt a baromságot. Kaptunk két SMS-t is, mely, mely szluken ajánlatokat tartalmaz 2010-re az MSP részére. Mi, mi lesz, olyan a 2010-es MSZP-s Egyik SMS író azt írja, hogy 2010-ben az MSZP-s így fog hangzani ide. Már mint hogy ide szavaz. <gül> sőt, az a másik SMS író azt írja, hogy 2010-ben az MSZP kampány elszava X.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 Uh, azt hiszem az előbb tra trafáltatok a köze ez a paktum ez a, uh, a 90-es nyári paktum uh -huh. a kulcskérdés a 90-es válasz uh, 24 százalmatikakat kapott az MDF, 26 az SZDS és mégsem hatalomhoz uh, hogy az első nagy lendület arról szólt, hogy legyen nagy koalíció az MDF és a, az SZDS között ez nem jött össze uh, és a csúszka úgy érezte, hogy hatalomban van MDS nyert